De mult, trăia în vestita și îndepărtata țara Frigiei un rege pe nume Midas. Povestea spune că era un rege cam prostănac și cam nevolnic, lacom, mai ales de bogății și de averi peste fire. Plăcerea cea mai mare și cea mai mare fericire a lui era să-și desfete ochii și să-și cufunde brațele până peste coate în grămezile cu aur adunate în beciurile adânci ale palatului său. Odată, pe la culesul viilor, Midas era împreună cu un pâlc de curteni, dealurile acoperite cu vii și pline de rodul cel nou, oprindu-se din loc în loc și cerând să încerce soiurile de vin. Uh, uh, uh. A, uh, uh. Strașnic vin, rubiniu și limpede Acum ai scos din teasc mărite regin uh. Struguri parfumati și dulci ca mierea uh. Da, merge uh, Aș mai bea cu umilință de e pe placă dăruim luminăției sale câteva amfore să le ducă la pala. Câteva amfore! Auziți, curteni, câteva! Tot vinul pe care l a spăcut îl iau! E vrednic de mine, oameni buni! Îmi place! Hai, hai, hai, hai. hai, hai, hai ce stați! Luați-l, da, vinișor, vinișor, să nu se spargă vreo anforă și să vă păgubiți. Ha, ha, și acum, la drum, să mergem mai departe. Ha, ha, ha. Nu ai vin? Am prea puțin, stăpâne, și nu e nici de soi. Mm. Nu-i vretnic de fețe așa înalte să am iertare. Mm. Mm. Mm. Uh, Barbați albă mă face să cred că nu mă minți, așa că nu o să-l mai gust. Câte amfore ai? Vreo patru întru totul. Recoltat de pe un an cu truda adunată de astea mâini bătrâne. Da. Eh. Una ciolas ce o dăruiesc, pot să o păstrez. Restul îl iau însă cu mine, cu toate că nu-i de soi, cum zici. Cu apă îndoită e bun și vinul tău să-l dau mulțimi de sărbători alese pentru cinstirea cinstire zeilor puternici. Sau când se adună la palat poporul să mulțumească pentru neprețuita încârmuire. Stăpâne, luminate! Sunt doar un bietțăr man De întreaga muncă N-am vreme de pierdut cu tân Hai, hai, dați la o parte Și vin încărcați Ajute! hai, hai, hai. hai, oh. hai ai, iute Iute, iute să noptăm pe aici hai, hai. Oh. Ce se întâmplă acolo, ia vedeți! Mărea ta lângă sunt niște oameni adunați. E un măgar la mijloc și un bătrân. Hai, hai, faceți loc să treacă slăbitul regele. Nu, da, cu el! Luați-l pe el! l pe el! se l pe el! Luați-l pe Oamenii luați se aduc înainte la Stârpitură care e om și nu e om de întregu. Aduce și cu un țap la-nfățișare. L-am găsit-o lănit, lumineția ta, nici mai mult, nici mai puțin, decât într-un la un loc cu strugurii. El, el și cu magarul lui de Au stricat teascul și de struguri. Să-l pedepsești, stăpâne? Ei, Ei, ce văd, mi cunoscut arătarea. E un satir pe câte s-ar părea cum se află prin păduri adesea și un măgar împodobit cu o cunună de trandafiri. <hăhă> Bătrânul pare cam chelchelit. <gâng> binișor, binișor, oameni buni E de doarme, De ai ce mândrețe de fac Faceți <gâng> liniște, faceți liniște, faceți liniște, face liniște, e de doarme Ești de tot slăvită rege, precum se vede și în rătăcirei Nu încetează la măgarul drept o nipă. l am împodobit cu flori și-l dotez <gâng> Vedeți, vedeți, ați desteptat-o pe nona, nu, nu, nu, nu, mult. <gălătă> Sunt <-o> sigur că-l cunosc, dar ce zice de nona? nona? Băzgarul <gălătă -s> zice că e nona. Ce, ce, ce, chiar așa e, chiar așa ce? E, e nona. Moaiea e dulceața inimii mele sub 50 de nuiele la spate l-ar trezi eu zic, zic să-i luăm măgarul când s-o desmetici, să meargă acasă singur pe jos. O să-i ajungă. Ba, ba, ba, cred că ar fi mai bine să-i aruncăm pe amândoi în balta cea din vale. Apa ei și rece și sălciei o deștepta. I ia, ia, ia, ia, stați! Stați! Dați-vă în Acum am dumirit. Cu mintea voastră îngustă era să se săvârșiți un greu păcat Păcat de Nu Noroc de mine că m-am aplat aici la vreme printre voi Dați-vă lături Hai, dați-vă lături eh, Tu da. ești silen? Ha? Da, da, da, da. Ești chiar silen, așa e? Da, da, da, da. E parcă, parcă, dar nu, nu sunt de tot încredința da, da, da. da, ea? Ia fără furător și boi Nu, știu. e Enoana, e nona. cum să nu? Bine. Vai, ce mândrețe! dați-vă în lăduri! ăsta silen, vestitul! Bine. Și l-am recunoscut din capul locului! Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. cine e ăsta, Silen? E prietenul neprețuit al zeului Dionisos. Cu trei eram ne nedespărțiți munții și pădurile. Înseamnă că zeul însuși trebuie să fie și el pe aproape. Sunt prea plecata asluga dumitale. Iubite Silen <gășe> ce, ce, Mă <gășe> Nu, Adică știi chiar cum mă <gășe> <gășe> <gășe> da, da, da, da, pe ea, pe ea, pe ea, pe ea o cunoști. Da, mai încape vorbă prea iubite Silen ce, e... Eu și întreg poporul meu îl iubim nespus și, cinstin, prea plecat pe măritul Dionisului, căruia da. adesea îi ține neprețuită tovarășie. Așa i Așa i așa i așa i așa e, așa e, așa e, așa și așa e, așa e, așa e, de e, oh. da, nu știu, nu știu cum am așa și așa e, nu știu așa și m-am luat după e nona, După e Era așa, așa de capricioasă Și făgea de mine da, da, M-am depărtat de ceilalți Și nu i-am mai văzut Au plecat mai departe Fără noi da. Oh, de de am nu o hai, hai, Nu se, se te părăsească, pipă face. ori să se întoarcă și să te caute îndoială! nu se te părăsească zeul tocmai pe tine. da, da. Până atunci. Gupăm Și poftește în palatul meu da? Îmi vei fi oaspete cinstit oh. și mare a, Nu, nu, nu, nu, nu nu, Să -o, o întreb și pe nuna Să vedem ea Ia ce -i zice? Adică da. dacă vrea Păi vrea? Cum da. să nu vrea? Uite, uite, a și luat-o înainte mititica Puteni, Curteni? Să-i ducem cu noi la palat pe Silen și pe ginga așa inona, <Hugachery> <Sý> curte, regele a poruncit să se aștearnă masă mare Și fiindcă în altul oaspete era dornic într-una de chef Veselia și belșugul de bucate dar mai ales de băutură Au durat zece zile încheiate În cea de-a unsprezecea, socotind că legile ospeției au fost îndeajuns cinstite Și lipsa lui Silen între ai săi îndelungă Midas, împreună cu întreaga curte L-au călăuzit pe Silen spre o poiană de munte unde se zvonise că s-ar fi aflat Dionisos și alaiul lui. Când l-a văzut pe mult îndrăgitul lui Silen, întreg și nevătămat, ba chiar mai zglobiu și mai îmbujorat la față ca totdeauna, zeul n-a mai putut de bucurie. L-a îmbrățișat îndelung pe Silen, apoi... S-a întors către Midas Iar tu, muritorule, spune Tu, care mi-ai ucronit prietenul Și m-ai ajutat să-l Iar cum vrei să te răsplătesc Pentru binele ce mi l-ai făcut? Nu m-am gândit la răsplată Nu m-am gândit Am făcut-o din omenie ah. M-am gândit că o să fii mulțumit Slăvite Dionisos. Atât am vrut să fiu mulțumit, altceva nimic. Sunt mulțumit, într-adevăr, muritorului. Ai, ai, ai, cerem așadar orice îți dorești pe lume și îți voi dovedi cât de greu cântărește în cumpână și recunoștința cu care te copleșești acum, fiul tău, Ce aș putea cere? He, he, he. O să-i cer? Cercea, ce niciun muritor de rând dat a doblântit E? Te-ai hotărât? Hai că n-am timp să zăbobesc prea mult Prin locurile astea Mă așteaptă de cealaltă parte a muntelui Vacantele dă -nțuizoare. Nu dorești nicio răsloată asunzi Dăruiește-mă cu aur Dăruiește-mă cu aur mult Cu tot aurul care încape lumea Cum? Bărba, urmă! să-l am în preajmă mereu Și orice or atinge mâinile mele să se prefacă în aur curat și lucitor Aur! Vreau cât mai mult aur! A, nu mi-aș fi închipuit că un muritor de rând ar putea să-mi asemenea putere nemai auzită a, a, Nu vrei înțelepciune? Nu nici viață îndelungată? E, nici fericire alături de cei care -ți sunt dragi? Nu vrei nici ticna dulce, nici faci năstricată, ori țara înfloritoare îndelung să o slăpânești? Nu, nu vreau. Mie e de ajuns doar aur. Cu aur mult poți totul și poți dobândi orice. Cu bandei burdușești, viteji îți dau viața pentru tine, Iar sfetnicii cu sârc te sfătuiesc. Cei plini de virtute te proslăvesc în predici, Iar înțelepții se închină înaintea spre a plecat. O, no, ce vorbe de o hară, ce josnică faptură! Ne socotești alții prin jertf au dobândit doar aurul pe lumea. Pomenic, să te cufunzi în tartar, să piei cu cuprins de flăcări. Să pune, să pune, să pune, da, larga o specie. Dar grija ce purtă. Păi omul acesta, doamne, în casa m a primit și fără dânsul? astăzi, păi mai fi întâlnit. Da, da, Silen. Ai dreptate și tu, mânia mă cuprinze și o siră nesfârșită de acest Michel Sminti. Fără de legi pe lume, sunt doar nenumărate. Știu, înțelept, răit ai prietene, nu de pe acum, ci de răsplată vorba. Și am făgătuit să împlinesc dorința oricare ar fi. Așa e? E vorba doar de tine, iubitul meu, Silen. Ce mare fericire că-mi din nou aproape. Da, da, da, da. da. Și de acum nu o să mă mai îndepărtez de tine și de ceilalți orice-ar orice fi... ah, ah, Te-ai gândit bine, omule. Te mai întreb o dată. Te-ai gândit bine când... Te-ai hotărât să-mi ceri o asemenea trufie? Nu te pripești cumva? Ah, ah, ah, dacă m-am gândit bine De când m-am născut pe lume Nu mă gândesc decât la asta Și nu-mi doresc nimic altceva Nu voi și nu tânjesc Decât după aur atunci, atunci, chiar dar fi, fi să te vreodată, fiindcă ți-am făgăduit, voia să ți se îndeplinească. și am mistruit ca un abul. Și el, și ceata care îl însoțea. Nici silen nu se mai vede. Oare au fost toți aici, Aievea? Sau am visat? Dacă totul n-a fost decât un vis înșelător. Oh, ce vis frumos! Ce dulce ispitire! Dar nu, nu, nu se poate! A fost adevărat Dacă n-a fost Atunci de ce stau Curtenii mei prosternați Cu fețele la pământ Să-i strig ba nu Să văd mai întâi Dacă am dobândit puterea minunată Să nu mă fac de râs în fața lor O să rup mai întâi O crenguță de copac Ia nu se poate Nu se poate Păi șală ochii Să urc în șa și s-a puc oh! Și mancheam de pe umeri că Am prins-o Și iată oh! Minune! Ye au! Au! Au! Nefericitul rege a început fără o dihnă, Să semene acum pretuptindem în jurului Și numai cu atingere bogății nemăsurate Așa și-a încercat el puterea izăiască Și și-a tot sporit comorile până către seară Întors la palat, ostenit de atâta lergătură Și amețit de atâta avere adunată dintr-o dată A cerut să se ospăteze ei, ei, Am ostenit dar am făcut și treabă. Oh, sunt omul cel mai fericit din lume. Ce de avere adunat odată. Cum se uita poporul prostit în urma mea. De nu erau oșteni? Mulți ar fi vrut și din și din darul să se înfrupte dar Gărzi cu strășnicie În m-am așezat Și-am poruncit să ducă tot aurul în grabă Peascuns și în mare taină În beciuri La palat <laughs> E locul cel mai potrivit acolo Acolo e tot aurul meu Aurul meu Al meu Tot oh! Câte bogății ne-măsurate și altele decât ai mai dobândi de-aci înainte, pe toate o să le adun acolo. Ah, voi fi asemenea zeilor de acum și mai presuste de dânși pentru oameni. Voi fi slăvit, temut, iubit. Și-mi vor da cu toții ascultare, puterea mea va fi nețărmurită, căci voi avea tot aurul din lume. Acum, stăpâne, mă-i dat. La poruncă, stăpâne. Să-mi buc și eu ceva. Asta, A, ce-mi văd ochii de aur, tot ce duc la gură! Și cărnuri fume gânde, și pești din sos urmane. de ce le atingea mea mână, în aur se prefac, și vinul în fire de aur se prelinse în barbă. Nici să-mi cât nu pot. Ha, e gol, pocalu. Și însetat rămas am că nici o sorbitură n-am gustat, băi mie! E, e, e, e, e, se încerc o foamă. Ha, plin, că, în aur prefăcută și rodia cea de moase. Cât pe acest să mi-îsdrelesc eram Plecați! Plecați cu toții! De ce mă holbați la mine? Pieliți din față! În ochii tuturor citesc acum dispreț și groază Și mai înainte toți mi se închinau Mai mie! Ce mă fac? Unde să apuc? Cine ar putea să mă ajute? Cine se va dura să mă ajute? Și cine mă va crede că am nevoie de ajutor? cel mai oropsit din lume, că nimeni n-are acum averi mai multe și nu-i mai insetat și mai lignit de foame și mai nenorocit ca mine. Oh, ce mare desfătare să ai, aur! Ce crud blestem prin el te urmărește. Ne cuceta ceau fost Neten -ă și lacum. Prad de mai crunte de zamăgiri. Midas alargă din nou în poiana din pădure, căzând în genunchi, regele cel hrăpăreț îl invocă acum pe Dionisos, vărsând și roaie de lacrimi. slăvite și înțelepte! Coroana de aur, unde ți-ai uitat-o? Ce-i ăsta răvășit de spaimă și groaza oblinzită în privirea Nu ți-am îndeplinit oare dorința? Nu ți-am dăruit chiar ieri. aurul de mult visat? Dezileagă-mă de apăsătoarea mea povară! Povară? Ce povară? Aurul? Atât de mult visat aurul blestemat Aaaa, ziceai deci că te-ai gândit doar bine Înainte de-am cere să te copleșesc cu aur Nu mai ești omul cel mai fericit din lume? Nu, sunt cel mai înșetat Mai flămând și mai stingel Ocolit de toți Nefericit Lăcomie să răzbună, te-ndură, Doamne Voi ca înainte să fiu, te, Mări -te îndură! Mărite viu, îndură-te, îndură-te și iartă da. Și tu, Silen, voiești acum să-l iert Eu îi împlinit din nou atunci-a vrea Mergi, om nesocotit și lacul lucrăruia setea de aur ți-a întunecat omenia. Da, da. Mergi către vestita cetate a Sardesului, unde a cărmuit o strămoșul meu Cadmos. Da, da. În apropierea ei curge pactolul. Apuc-o de-a lungul lui în susul apei. Înaintea ta se va ivi un munte înalt. Da. Da. Urcă-te până în vârful lui. Da, mărite. De acolo, de sus, scrutând zarea, vei afla unde țâșnesc izvoarele râului aceluia. Da, slavite, În de către ele. Da. Când le vei atinge, cufundă-ți capul și mâinile în apele lor neîntinate, și vezi iar ca mai înainte. Acolo la izvoare, pe locul unde și-a cufundat el în undele reci capul și mâinile, se spune că apa a căpătat pe dată o culoare aurie Și se mai spune că de atunci, de la întâmplarea aceea minunată, albia pactolului a rămas până astăzi presărată cu fire de aur care strălucesc în soare